Розділ 16. У надрахомахи на небезпечнішим місцем був загальний зал. Відьом усіх трьох кланів залізнозубих намагалися сюди запускати окремим потоком. Це стосувалося навчання польотів на драконах та всіляких вправ щодо зброї та бойових мистецтв. Манона вважала такий поділ дуже розумним, оскільки напруга між кланами зростала і зростатиме, доки не закінчиться вибір драконів. Всім хотілося літати на самцях. Сама Манона всерйоз розраховувала, що їй дістанеться самець, можливо, навіть татус. Але чомусь їй хотілося вирвати залізні зуби будь-когось своїх підлеглих, якщо та заікнеться про бажання літати на самці. Кожен клан ніс варту протягом трьох годин. Час зіткнення з чужими відьмами обмежувався лічними хвилинами. Командири шабашей лізли і шкіри, щоб не допустити зіткнень. Принаймні, Манона докладала всіх зусиль. Їй та власний характер доводилося тримати на короткому повітку. Ще одна усмішка з боку спадкоємиці жовтоногих і вибухне криваве побоїще. Те саме вона могла сказати і про своїх тринадцять. Нещодавно дві з них, попри всі попередження, щепилися таки з двома жовтоногими її милі дівчатка, зеленоки, двійнята Фаліпа та Фалона. Ця характером нагадувала скоріше Демона, ніж відьму. Мануна покарала їх так само, як раніше Астеріну. По три принизливі удари в присутності інших. Проте ні суворість командирів шабашів, ні загроза покарання не охолоджували запал відьом. І бійки між представницями різних кланів спалахували з регулярністю, що лякала. Не дивно, що кожен прихід до спільної зали ставав для командирів важким пробуванням. Усі клани збиралися разом двічі на тиждень для трапези. І хоча навіть тут вони сиділи за окремими столами, між якими ще залишилося вільне місце, густа напруга так і висіла в холодному повітрі. Маноні здавалося, що це повітря наповнене взаємною ненавистю і злістю, можна різати ножем. Подавальників не було, тому Маноні, як і раніше, доводилося стояти в черзі за своєю мискою м'яскою та липкою жижі. Найкраще слово для цієї капості Позаду стояла Астеріна, а попереду остання відьма клану синьокровних. Дивна річ, але синьокровні скрізь виявлялися першими. Першими отримали їжу, першими розпочинали навчання польоту, тоді як відьми загону XIII ще не піднімалися в повітря. Швидше за все і при виборі драконів вони виявляться першими. Ця думка озивалася глухим бурчанням в горлі Манони, але Манона швидко впоралася з собою. Вона дивилася як роздавальник, і смертних вивалив у миску синьокровної сірувато-білу грудку. Обличчя смертного Манону не цікавило. Вона помітила лише трамкливу жилку на горлі. Відьмам не потрібно було пити кров для підтримки життєвих сил. Але ж і людям не потрібно було пити вино. А ласувати любили всі. Синьокровні відрізнялися вибагливістю частині джерела. Боліли кров незайманих і невинних. Чорноздьобі на такі тонкощі уваги не звертали. У роздавача затремтіли руки. Поломник почав вистукувати дріб по зовнішній стіні котла. Правило є правила, почулося ліворуч, а старина застережливо загарчала. Маноні не знадобилося обертатися, щоб дізнатися голос, який гидко розтягував слова. Іскара, спадкоємниця, жовтоногих, звідки вона з'явилася? Сміття не їдять, кинула темноволоса відьма і випереджаючи Манону, і підсовуючи свою миску переляканому роздавальнику. Ці слова призначалися синьокровній, що підійшла, яка налякала смертного своїм наміром попити його кров. Вона і влізла сюди з метою дозволити Маноні спробувати бійки. Не дочекається. Манона, яка вміла показувати владу, втягла залізні зуби та прибрала пазурі. «То я бачу, ніхто й досі не посоромився на тебе і не з'їв», – сказала вона Іскарі. Іскара демонстративно протиснулася вперед. Усі відьми в залі припинили їсти, стежили за розвитком сварки. Спадкоємиця жовтоногих провокувала Маноду, але та не піддавалася. Хай лізе! Зі Скарою вона поквитається, проте не тут і не зараз. Роздавальник наповнив миску Іскари, але вона не поспішала відходити. Чула, що сьогодні загін 13 піднімаються піднімається у повітря. Сказано було з відміткою явної зневаги. Щось на кшталт, Нарешті згадали і вас. «А тобі яка справа?» – запитала Манона. Іскара знизала своїми широкими плечима. «Кажуть, колись ти вважалася найкращою льотницею з усіх залізнозубих. Шкода, якщо це виявиться звичайною пліткою». Так, Манона стала командиром загону 13 не лише у спадок. Вона заслужила на це право. Іскара продовжувала рухати свою миску по роздавальному столі. Другий роздавач додав їй блідих варених коренів. Начебто сьогодні навіть заняття скасують, щоб ми змогли помилуватися, як легендарний загін вперше за 10 років відірветься від землі. Манула класнула зеком і наморщила чоло, зображаючи задумливість. Я теж дещо чула, кажуть у жовтоногах із військовим мистецтвом, не того, скільки їх не вчать, все на балаган збирається. Ну та в армії не всім воювати, комусь треба запаси підвозити старіна тихо засміялися, карі очі і скари спалахнули. Вона з Маноною дійшла останнього роздавального столу. Кожна тримала миску, і це заважало їм схопитися за мечі. У залі стало зовсім тихо. Навіть за столом, на височині, де сиділи три верховні відьми. Залізні зуби Манони висунулися самі, ніби захочуючи господинню цепитися в горло супротивниці. Сьогодні Манона добре володіла собою. Спокійним голосом і досить голосно, щоб чули всі, вона сказала «Іскаро, якщо тобі знадобиться урок з військової мистецтва, ти тільки поклич, я з радістю повчу тебе деяким азам». Перш ніж спадкоємець жовтоноги зуміла відповісти, Манон нарушила до свого столу. Астерина знущально клонилася Іскарі і решта віддіум загону 13 відважили такі ж поклони. Розлючена Іскара могла лише дивитися Маноні вслід. Манона повернулася за стіл, і зловили на собі бабусин погляд. Бабуся ледь помітно посміхалася, коли навколо манони сіли 12 є вірних соратниць. Відтепер і поки темрява не поглини нас, вона теж дозволила собі посміхнутися. Сьогодні вони літатимуть. Їх зібрали на величезному відкритому майданчику. Два шабаша чорноклювих разом і 26 осідланих драконів, які зовсім не відрізнялися лагідною вдачею. Побачивши це, навіть Манона трохи розгубилася, але розгубленість її ніяк не виявилася зовні і швидко пройшла. Оскільки другий шабаш теж налічував 13 відьом, драконів розділили по дві однакові групи. Загону 13 дісталася перша. Манона вибрала собі дракону всередині. До цього моменту вона вже не мала жодної краплі страху. Одіж для польоту і шкіри та хутра була важка і громіська. Плечі захищалися металевими наплічниками, а руки – довгими шкіряними рукавичками. Раніше, літаючи на мітлі, Манона обмежувалася своїм червоним плащем, але про те, щоб літати на драконі в одному плащі, не могло й бути мови. Цілих два дні відьми вчилися підбиратися і злазити з дракона. Щоправда, їм цьому допомагав спеціально навчені смертні. Перший політ Манона потрібно було зробити зовсім не на самці, а на самці не з великих. Дракониця лежала на животі досить низько, щоб Манона легко залізла по її задній лапі в сідло, що знаходилося біля драконячої шиї. Підійшов смертний, щоб налагодити упряж. Манона похитала головою і зробила це сама. Після поганого сніданку близькість людського горла була небезпечною спокусою. Ногами Маноні було приємно відчувати тепло драконячого тіла. Манона поправила рукавичку і трохи натягла поводи. Відьмий Її загону сідали на своїх драконів. Астерина, звичайно, вже сиділа в сідлі, І золотаве волосся було заплетене в тугу косу. Холодний кусачий вітер смикав її хутряний комір. У відповідь на погляд манони, Астерина посміхнулася. Темні золотими цятками очі виблискували ні сліду страху, тільки передчуття польоту. За словами погоничів, дракони були достатньо навчені і знали, що від них потрібно, а переліт вони можуть зробити виключно підкорюючись, своєму драконічому інстинкту. Перельотом називали стрибок із майданчика в повітрі та переміщення до вершини сусідньої гори. Це було завершальним випробуванням для дракона та вершниці. Дракон, який не зумів утриматися в повітрі, неминуче впаде на дно і розіб'ється на смерть. Вершниця теж. Іскара не збрехала. Охочих подивитися на політ загону 13 зібралося більше, ніж достатньо. Відьми їх Шабаша Скрестили залізні зуби, але ніхто не посміхався. Огидніше спадкоємеці клану жовтоногих. «Сука!» – пробурмотіла Астерина. Глядачів з іншого боку було лише троє. Верховна відьма, мати чорноклювих, стояла всередині. Манона трохи повернула голову і глянула вниз. До верховних відьм приєднався смертний, який першого дня привів їх у загін і давав пояснення. «Пам'ятайте все, чого навчилися за ці дні», – сказав він, звертаючись до вершниць. Легко пришпорюєте, і вони злетять. Тримайте поводи, але не намагайтеся керувати драконами. Переліт вони мають зробити самі. Моя порада – міцніше триматися в сідлі та насолоджуйтесь польотом. Заду почулися знервовані смішки, але відьми загону 13 мовчали, чекали. Так вони поводилися скрізь і завжди, перед будь-яким противником, перед будь-якою битвою. Спорядження включало смугу з особливою прозорою матерією, що захищала очі від вітру. Манона згадала, як раніше літала без жодного захисту, але тоді й рятувала магія, що берігала очі. А зараз, якщо зняти цей обруч, вони відразу ж почнуть сльозити від вітру, що палює, їй доведеться мружитися і прикривати їх рукою. Смертний крикнув Маноні, що дракони повністю готові до польоту і тепер її вирішувати, коли підніматися в повітря. Манона не поспішала. Вона ще раз подивилася вниз, потім вгору, Чорний міст і сірі небеса над ним ледь прозирали в тумані. Манона вбила очі своїх супротивників. Шість ліворуч, шість праворуч. Ми, відьми Загону Тринадцяти, наш девіз, відтепер і доки, темрява не поглине нас. Колись ми славилися своїм умінням літати. Тож покажемо, що за десять років ми його не втратили. Сказавши це, Манона трохи пришпорила драконицю. Три швидкі стрибки, Драконів галоб і вперед, вперед, вперед, поки довкола не залишилося нікого, крім морозного повітря. Засніжені схили обох гір, чорна нитка мосту, сірі хмари і падіння. Усередині Манони все заумерло і здавалося, що дракониця, склавши крила, камене летить униз. Манона згадала, чому її вчили смертні. Вона пригнулася до шиї дракониці, очі були захищені, але в відчувалося свиста вітру. А потім, розтинаючи повітря, падали відьми із загону, пролітаючи пов скелі та сніги і прямуючи вниз, до дна западини. Манона стиснула зуби. Туман заважав дивитися. Вітер намагався розплести косу, яка білим виплетом трепутіла в неї над головою. Потім туман розійшовся. Темрява готова поглинути її була зовсім близько. Дно западене. Манона вже бачила чорні зубці каміння. Їй було важко насолоджуватися польотом, бо дракониця не летіла, а падала. Але Манона ще міцніше стискала повідки. Вона приросла до сідла, і раптом, розправивши крила, дракониця змахнула ними. Сидна нахилився, потім пішов вниз. Здається, вони зловили повітряний потік, і він сам ніс їх угору, здовж схилу північного ікла. Знизу й зверху до вух Манони долітали триумфальні крики її відьом. Дракониця піднімала її вище, ніж мітла із залізного дерева. Ось уже міс лишився внизу, вони опинилися в небі. Манона повернулася до неба. Навколо розтиналася безхмарна, нескінченна вічна синь. Ось уже Астаріна піднялася, досягнувши забутої висоти, а за нею сорель, васта та решта. Маноні хотілося кричати від радості, але тринадцять скрізь завжди залишалася стриманими. Вони звикли перемагати, а це просто чергова перемога. Манона озирнулася, праворуч летіла тріумфуюча Астаріна. Чиї залізні зуби блищали, як срібло. Зліва рудоволоса васта мотала головою, посміхаючись, горам унизу. Обличчя сорель, як і обличчя Манони, залишилося спокійним, але чорні очі блищали від радості. Загін тринадцяти знову був у повітрі. Внизу простягався величезний світ, а далеко на заході, недоступна зору, навіть з висоти, лежала їхня стародавня батьківщина, яку вони обов'язково повернуть. А це в майбутньому. А поки що Вітер більше не опалював Мануне обличчя. Він пестив її своїми невидимими руками і щось нашіптував у вуха. Магія пішла, але Міні літати нікуди не поділося. Усі навички залишилися за нею і дивовижне чуття, з яким вона народилася. Мануна Чорноклюва, як і раніше, була найкращою і серед усіх кланів залізнозубих. «І що далі?» – крикнула їй Астаріна. Мануна ніколи не бачила відео її загону, але зараз зір. Не обманював її, у куточках очей двоюродної сестри виблизькували сльози, і причиною її був зовсім не вітер. Випробуємо їх, в гриву. Стримуючи тріумфування, що так і рветься з грудей, Манона направила драконицю в перший ланцюг у щеля. Потоки повітря знову понесли її у потрібному напрямку. Відьми тихо посміхалися, і ці звуки були кращими за будь-яку музику смертних. Ця невелика кімната служила їй бабусі тимчасовим притулком в омагу. Стоячи нерухомо, Мануна розглядала кам'яний мур і чекала, коли бабуся заговорить. Мати Чорноклювих сиділа за столом спиною до онуки, схилившись над якимось документом. Мені сподобались твої сьогоднішні дії, нарешті сказала бабуся. Мануна приклала два пальці до чола, хоча бабусі, як і раніше, сиділа до неї спиною. Вона й без похвал знала, її загін здійснив найкращий переліт. Коли вони повернулися, глядачів уже не було. Жовтоної пішли одразу, як стало зрозуміло, що Манона не розбилася на дні западини. «Твої відьми та інші шабаші чорноклювих показали себе чудовими бойовими відьмами», – продовжила бабуся. «Недаремно. Ти стільки років їх муштрувала. Хвалю». Манона відчувала новий приплив тріумфу. «Бабусю, я вважаю за честь служити тобі. Верховна відьма мочила перо і щось написала на паргаменті перед нею. Ти станеш головнокомандуючим, а твої 13 займуть найвищі командні пости. Ви повинні очолити всі клани. Бабуся обернулася до Манони. Обличчя Верховної Відьми було непроникливим. За кілька місяців відбудуться військові ігри. Вони вирішать. Хто яку посаду обійме? Мене не турбує, як ти досягнеш першості. Але я очікую побачити тебе переможницею. Маноні не треба було казати про причини. Бабуся скосила очі на її червоний плащ і трохи посміхнулася. Ми поки що не знаємо, з ким нам доведеться воювати на боці короля. Але коли з його війною буде покінчено і ми повернемо собі західний край, на троні відьом королівства не має сидіти ні жовта ні синьокровна. Зрозуміло. Манона кивнула головою. Подальше розвиток подій. їй з бабусею бачився однаково. Поки життя змушувало верховних відьом триматися разом і гасити всі чвари. Нині вони навіть погодяться, щоб Мануна командувала всіма арміями залізнозубих. Але з поверненням короліста давня ворожнеча відновиться. І тут чорноклюві не мали права схибити насамперед вона Мануна. Здогадуюся, що й інші верховні відьми дали такі самі накази своїм спадкоємицям. Так що твоя помічниця має постійно знаходитися поряд і прикривати твою спину. А й зараз несла варту за дверима бабусиної кімнати. Проте Манона, на успіхом, дозволила собі першу зухвалість. А я й сама можу себе захистити. між жовтоногі було 700 років, прошепіла бабуся. Вона голими руками ламала стіни крихітної столиці. Але ж хтось проник у візок і вбив її. Якщо ти за тисячу років досягла хоча б половину її рівня, можеш подякувати богам. Манона мовчала. Бабусі краще знати, якою була беба жовтоного. Подбай про свій захист я дуже не хотіла б шукати собі іншу спадкоємицю. Добре, бабусю, відповіла манона, схиливши голову. Розділ сімнадцятий. Прокинувшись, селена застогнала. Їй було холодно, нестерпно боліла голова. Учора в руїнах храму вдарилася об камінь. Брукочачи лайки, вона сіла на ліжко і кожен шматок її тіла від вугу до пальців ніг озвався з плеском болю. Здавалося, вчора сотні залізних кулаків змолотили її і кинули вмирати в холоді цієї комирчини. Якщо голова в неї боліла від удару, біль у тілі був викликаний зовсім іншою причиною – вчорашнім некерованим перетворенням. Важко явити, скільки разів її ж бурляло то в одне, то в інше обличчя. Судячи з м'язів, що боліли, рахунок йшов на десятки. Тримаючи за скрипуче, розрізкане ліжко, вона або як встала. Те, що вона все-таки могла керувати магічними силами, служило хоча б і слабким, але втіхою. Затягнувши тяжкий пояс вицвілого халата, Селена попленталась до комода, поруч з яким стояв таз для вмивання. Вчора після відмокання у лазні вона запозичила цей халат, яких там було багато. Сій брудний, відчайдушний, смердючий одяг кинула біля дверей. У неї ледве вистачило сил дістатися своєї кімнати. Селена впала на жорстке ліжко, накрилася майже марною ковдрою і заснула. Вона спала, спала. Мабуть, уже і роботу на кухні проспала. Ніхто не приходив її будити. От і добре. Селена не була налаштована когось бачити і з кимось говорити. Упираючись руками в комод, вона підняла голову до уламка дзеркала. Ну й жах. Це було найкращим словом для опису зовнішності і внутрішнього стану. Схоже, за вчорашній день вона ще більше схудла. Споглядаючи, Насуплене від в дзеркалі, Селена потяглася за мазю, принесеною вчора рованом. Ні, не мазатиметься вона. Нехай бачить, що з нею зробив. Взагалі, з нею було й гірше. Два роки тому Аробін за невиконання наказу перетворив її на криваве місцево. Ось тоді був справжній жах. А зараз – погано, але терпимо. Відчинивши двері, Селена знайшла на підлозі свій одяг. Випраний. Навіть чоботи були почищені. Або Рован постарався, або хтось натрапив на смердючу купу і по ній спрати. Обмочитися на очах у Рована. Селена скривилася. Як принизливо? Ну, принизливо. І що дозволити цим думкам розповзатися по мозку, щоб стало зовсім нудно? З усиллям волі Селена прогнала їх, одяглася і по темному передсвітанковому коридором вирушила на кухню. Лока був уже там, і щосили балакав про ніж, який йому позичив хтось із вартових. Тепер він навчався по-справжньому метати справжній ніж. Побачивши Селену, хлопець замовкана на слові і лише дивився. Емріс теж глянув на неї і випустив великий глиняний горщик. «Велика мати та всі її діти!» – промив старий. Селена пройшла до столу, де височила гірка чесниковий головок. Взяла ніж. «Це тільки на вигляд так», – сказала вона, – «мені вже й не боляче». Кому вона брехала? Емрісу і Луці?» Чи самі собі? Головний біль не проходив. Боліла рана на чолі. А синець під оком. Маю мазь, сказав Лока, домивши вчорашні тарілки. Добре допомагає. Селена вирозно подивилася на нього. Хлопець зрозумів натяк, знизав плечіма і взявся до чергової тарілки. Вона почала кришити часник. Пальці миттєво стали липкими. Емріс і Лока поглянув на неї. Мабуть, чекали пояснення. Це вас не стосується, огризнулася Селена. Ембріс, що збирав черепки, з кректанням розігнув спиду. Його ясні розумні очі були сповнені гніву. «Стосуються, коли ти приходиш до мене на кухню». «У мене було гірше. Це як зрозуміти?» – стрепенувся Лока. Він щасили дивився на її поранені руки, на синці, на кільце, шрамів, на коло шиї. Подарунок бевої жовтоногої. «По міську, хлопче!» – подумки підбурила його селена. «Ти пожив би в Адерлані, маючи фейську кров, та ще будучи жінкою». Мабуть, Лока дещо зрозумів, коли зблід. Не переставай до неї, хлопче, промовчавши, сказав Емріс і знову нахилився, щоб зібрати черепки розбитого горщика, що залишився. Селена продовжила кришити часник. Лока квапливо домивав тарілки, вже без балаканини, настав час сніданку. Знову та сама біганина вгору і вниз, знову нескінечне меготінні облич, але сьогодні кілька на півфейці помітили Селену. На одних вона просто не звертала уваги, інших глядала з голови до ніг, придивляючись до обличчя. Деякі мали загострені вуха, але більшість зовні нічим не відрізнялися від звичайних людей. Хтось носив звичний одяг, камзоли та прості сукні. Але каральні були у шкіряних обладунках та важких сірих плащах. Вони мали при собі достатньо зброї, хоча за мірками селени багато їхніх мечів і кенджалів годилися хіба що для вправ. Схоже, їм тут не було з ким боротися. Воїни, обох статей, поглядали на Селену із змішаним почуттям настороженості та цікавості. Вона витирала мідний котел, коли хтось здивовано свиснув і промовив. Таких чудових синців мені ще не доводилося бачити. Селена підвела голову. Кухною йшов високий, старий, схожий ровесник Емріса, що зберігав витонченість рухів. У руках він тримав пусту миску. «Мала кай, не чіпайте її», – озвався Емріс, що клопотав біля плити. Ось, який Малакай, парний Емріса, отже, чоловік. Малакай сліпуче посміхнувся і поставив страву біля селени. Наскільки я знаю, рова не займається рукоприкладством. Під його коротко стриженим сивим волоссям проглядалися загострені вуха. Усьому іншому обличчя Малакая було цілком людським, хоч і досить грубим. А ти навіть не потрудилася змастити свої трофеї. Вона мовчки дивилася на малакая, він перестав усміхатися. «Мого парною так. Турбот вистачає. Не посилю його ношу. Зрозуміла?» Емріс щось пробурмотів. «Мені немає справи до ваших турбот», – Селена лише знизила плачима. Малакай промовив голос застереження. «Тож немає чого лізти мої справи», – він відповів легким кивком. Селена так бачила, як чула, як він підійшов до Емріса, поцілував старого, прошепотів щось сердити, після чого залишив кухню. Треба ж навіть напівфейські воїни починають перетворюватися на надтурботливу кочку з навмисною веселістю про Емріс. Це у нас в крові, підхопив Лока. Дбати про сім'ю, наш обов'язок, честь та головна справа в житті. А такі, як ти, від цієї турботи сідають нам на шию, посміхнувся Емріс, перетворюючись на безхребетних. Старий підійшов до Чану і простяг селені брудну каструлю. Не гнівайся на малака і дівчину. Ти тут нова та ще задарлана, і вчителя твого ми також не розуміємо. Селена плюхнула каструлювчан. Мені байдуже, розумієте ви чи ні, її справді було все одно. Навчання в той день було тортурами, і не тільки тому, що Рован запитав, чи не збирається вона знову витрушувати сніданок і мочити штани. Це вона б стерпіла, але Рован змусив її годинами садіти серед руїн храму на кам'яному уступі, пошматованому туманними вітрами. Завдання було те саме, що вчора перетворення. Слен допитувалося, чому він просто не може вчити її магії. Відповідь була та сама: навчання магії неможливо без уміння перетворюватись, але після вчорашнього ніякі загрози Рована не могли змусити її змінити вигляд, навіть якби він раптово вихопав кінжал і став відрізати її вуха, надаючи їм загостреної форми. Це не змусило б її зробити перетворення. Одного разу вона чесно спробувала, Рован пішов у кущі. Поки його не було, Селена сумлінно намагалася витягти із своїй глибини магічну силу. Нічого. Ні спалаху світла, ні болю, що опалює. Так вона саділа на схилі гори. Селена задубіла до кісточок. На щастя, вона не втратила самовладання, вислуховуючи образи та образливі слівця, на які Рован був невичерпним. Він вимовляв їх у голос і подумки. Невже вона навчилася читати його думки? Потім вона запитала, чому Рован не став переслідувати ту істоту, яка підстерігала її за курганом. фець відповів, що має намір це зробити, а решта її не стосується. Час біг повільно. Чого не можна було сказати про грозові хмари, що збиралися? Хлинула злива з градом, проте Рован і не думав іти. Селена сиділа, стукаючи зубами. Їй набридло струшувати дрібні крапельки з волосся. Вона замерзла зовні та всередині. І тільки коли дощ почав стихати, Рован зволив рушити назад. Він знову залишив Селену біля дверей лазні, виразно вблеснувши очима. «Завтра буде ще гірша», – говорив його погляд. Відігрівшись, Селена потяглася до себе. У кімнаті її чекав сухий одяг, складений і розміщений з такою акуратністю, що в неї закралася думка, чи не приставили до неї невидиму служницю. Інакше, як поснеться диво, адже Нерован все це приніс. Безсмертний принц ніколи не пустився за допомогою якоїсь напівкровки. За віконцем знову блищали блискавки і хльоснув дощ. Слен дивилась на стіну лісу, що то з'являвся в стіні блискавкою, то знову зникав в темряві. Якби не голод, вона залишилась у кімнаті і завалилася спати. Але її голова вже почала кружляти, вірна ознака, що треба терміново поїсти. Точніше не їстися, впихнути все, що знайде. З таким синцем під оком тільки робити, що їсти. Навіть якщо заради цього доведеться йти на кухню. Селен дочекалася, поки як їй здавалося, всі пішли нагору. Від сніданку завжди що залишалося, має залишитися після обіду. Але до чого вона втомилася, а тіло, незважаючи на гарячу лазню, ломило ще сильніше, ніж уранці. Голоси почула ще на підході до кухні. Вона вже збиралася повернутися, але це означало б голод. І швидше за все безсонну ніч. Під час сніданку з нею ніхто не розмовляв. Малака не береться до уваги. Напевно, її досі не помітять. Кухня була не просто заповнена. Кухня повністю забита мешканцями фортеці. сиділа на причесених стільцях та на подушках. Сплити взяли металевий верст, перетворивши їх на подобу відкритого вогнища. Яскраво пала вогонь. Поруч розташовувалися Емріс і Малакай. Перемовляючись із присутніми, усіх руках були миски. Здавалося, мешканці фортеці чомусь вирішили обідати тут. Ховаючись у тіні сході, селена розглядала присутність, дивуючись їхньому вигляду. У їдальні було просторіше, щоправда холоднувато. Невже це змусило всіх зібратися біля імпровизованого вогнища? Побачивши їжу, Селена перестала мучитися питанням. Безшумно спустившись вниз, вона легко проштовхнулася до найближчого столу, навички асасина, взяла тарілку і до країв наповнила смаженою куратиною картоплею та свіжим, але теплим хлібом. Її вже вернуло від картоплі, але та добре насичувала. Ті, хто зібралися, так само перемовлялися, не помічаючи Селену якій кому не вистачало місця, стояли вздовж стін, потягуючи ель із линяних кухлів. Від вогню та людських тіл у кухні було жарко, і тому верхні частина дверей відчинилися. У гомін голосів вплітався барабанний дріб дощу. Селані здавалося, що зовні щось майнуло. Вона подивилася. Нічого. Селена вже збиралася піти разом із тарілкою до себе, коли молока й раптом ляснув у долоні. Селена знову заумерла у сутінках сходів. Розмови замовкли, присутні посміхнулися, влаштовуючись зручніше. На підлозі, біля стільця Емріса, сидів Лока. До його плеча припадала гарненька дівчина, лока недбало обіймав її за плеч. Однак у цій недбалості тайлося нездоланне послання всій чоловічій частині присутніх, вона моя. Слену такий жест анітрохи не дивував, але погляди, які лока кидав на своє дівчисько і пустота в його очах, Відгукулося душі Селени з плеском хворобливої заздрості. Колись вона так само сиділа шоулом, тільки в їхніх стосунках не було безтурботності, стурботності, як у цієї пари. Навіть якби їхні стосунки не обірвалися, на кожного продовжував би тиснути тягар зобов'язань перед адерландським королем. Перстень за метисом здавався їй дуже важким. Яскрава блискавка за кілька хвилин повернула день, висвітлюючи траву й ліс. Потім усе навколо затремтіло від грому, викликавши втих що зібралися вигуки та сміх. Емрі зголосно відкашлявся. Погляди всіх зійшлися на його зморшковатому обличчі. Вогонь гарно відтіняв його сиве волосся. Від постаті старого тяглися довгі тіні, що танцювали. Під гуркіт грому, стукіт дощу і потріскування політ він заговорив. У незапам'ятні часи, коли на вендалінському троні ще не сидів смертний король, фері вважали себе господарями земель і не ховалися від людей, як нині. Як є різні люди, так і фейці теж були різними. Одні відрізнялись добротою та чесністю, інші любили трохи повеселитися. Але траплялися й такі, що були небезпечніші за самого дикого звіра, і чорніші за саму чорну ніч. Селена ковтнула грудку. Тисячі років такі історії розповідали біля палаючих вогнищ, і не лише в Андаліні, а й у тодішньому Адарлані, і в тодішньому Терасані теж. Ця традиція здавалася вічною. Емріс продовжував його голос луною відгукувався з кожного кута, з кожної щілини та тріщини. і за цих безбожних фейтів завжди треба було триматися на поготові, Особливо на стародавніх дорогах, у лісі та в інших глухих місцях. Негода завжди була найкращим другом безбожних фейтів. Як же вони любили на зразок нинішнього. Дощ шумить, грім горкоче, а вітер із тоном повторює твоє ім'я. Ой, тільки не треба цю історію. З удаваним перляком благав лока. Хто засміявся, але сміх видавав на сполох. Я ж потім цілий тиждень спати не буду, канючий хлопець. Незважаючи на нього, Емріс продовжував. Селена притулилася до стіни. Вона слухала розповідь, не забуваючи доїдати курятину. Вона їла вже не тільки від голоду, скільки з бажання залошити тривожне почуття, яке не залишало її протягом усій розповіді. Події у викладі Емріса були настільки яскравими, що ми готіли перед нею, як картини. Щойно старий доніс історії загримів грім. Звичайно, це було простим збігом. Але навіть селена здригнулася і ледь не випустила спорожнілу тарілку. Слухачі посміялися, кепкували один з одного і злегка пихалися ліктями. Селена насупилась. Найбільш вражаючі шматки оповіді і зараз ще стояли перед очима. Підступні фейці, що здирають з нещасних подорожуючих шкіру живцем. Крихкіна виля вигляд створіння, легким рухом ламаючи кістки. Володарі блискавок, здатній направити вогняні стріли на самотнього вершника і на торговий караван. Почуй вона, щось подібне раніше, ні за що б не поїхала сюди з Рованом. Сиділа б у Варесі хоч мільйон років, а сюди ні ногою. І згадалося, як на привалах Рован не запалював вогню, не хотів привертати уваги. Чиєї уваги? Безбожних фейсів, про які розповідає Емріс? А вчора Рован неохочі зізнався, що не знає, з якої істоти зіткнулася Селена біля стародавнього кургану. І вже якщо безсмертний не знає, вона почала глибоко дихати, заспокоюючись, колочучи серце. Якщо вона сьогодні засне, то це буде диво. Присутні, схоже, чекали наступну історію. Ні, з неї вистачить, Селена обернулася, готова піти. Що змусило їй знову кинути погляд у бік напіввідчинених кухонних дверей. Про всяк випадок, щоб переконатися, там лише дощ, вітер та грім, і ніяких безбожних фейс. Фейри на подвір'ї справді не було, а на найближчих дверях сидів великий білохвостий яструб, він був нерухомий, ось тільки очі, які здимні, зовсім не пташині, і вона вже бачила цього яструба у Варесі, він цілими днями спостерігав за нею, як вона валяється на дахах, крадене вино і влаштовує бійки. Що ж, тепер вона, хоч знає, на кого перетворювався рван. Ось навіщо йому знадобилося слухати ці історії. Елентіє. Раптом звернувся до неї Емріс. «Може, і ти розповіш нам щось?» «У ваших землях, напевно, є свої історії. Ми були б раді послухати. Якщо ти, звісно, не заперечуєш». Емріс точно знав, де вона стоїть. Тепер всі мовчки дивилися на неї. Ніхто не підбурював, ніхто не просив. Тільки Лока крикнув. «А справді, розкажи щось своє». Історії, які її розповідали в дитинстві перед сном, вона вже не пам'ятала. Інші історії пам'ятні їй не давали права розповідати. сильно витримала паузу, заспокоїла серце, що знову забилося від слів Емріса, і сказала «Дякую за пропозиції, але з мене погана повідачка». Вона рушила вгору сходами. Ніхто не пішов за неї, їй було зовсім наплювати, як до цього поставився Роман. З кожним кроком голоси стихали, але тільки повернувшись у свою холодну кімнату, і лягши на ліжко, Селена полегшено зітхнула. Дощ перестав, вітер розігнав хмари. Над деревами знову сяяли зірки. Не знала вона таких історій, щоб розповісти біля вогнища. Від легенд Терасена, почутих у дитинстві, залишилися лише безладні уривки. Селена закутилася у свою жаргідну ковдру, заплющила очі і придавила повіки рукою. Сьогодні їй не хотілося дивитися на зірки.